«Дякую, але... Ну, то не дивись, що трохи руде під пахвами? Прецінь, не на пупі під пахвами, то не будеш, пані, весь час держати руки догори? Елегантська пані мусить руки держати при собі? Видиш що є все трохи ношене, натурально. Прецінь, за нові речі, за нові суконки треба на митниці платити великі гроші» червоний як мак Петро Васильович перезирнувся з дружиною, з дочкою і затинаючись сказав, «Спасибі, сестро, спасибі, не треба. Ходімо, я тобі, я тобі краще свою пасіку покажу». «Ой, ти ж знаєш, він же в нас пасічник!» Аж надто голосно вигукнула Катерина Семенівна. «Рудий панько, видатний бджоляр!» А як же? Це його, як у вас кажуть, хобі. Так захоплюється, що півроку опухлий ходить. Новий вид вивів. Тільки в нього на нашому кутку такі бджоли, що геть увесь мед з'їли. Ще й два пуди цукру. Ну що ти балакаєш? Схилив голову набік Петро Васильович. Що ти вибач, тямиш у бджолярстві? А що то люди добрі за бджоли, що замість давати мед, Увесь його до краплі з'їдають, ще й кусаються. Не бджоли, а якісь, прости господи, голодні собаки, тільки що не гавкають. Мамо. докірливо вигукнула Люба. Тобі аби навар, аби навар. Матеріалістка. усміхнувся Петро Васильович. А ти ідеаліст, утопіст. Утопиш мене в сльозах своїми бджолами. Ну от, береться балакати а нічого у предметі не тямить», – обернувся до сестри Петро Васильович. «Це ж, розумієш, у звичайної нашої бджоли хоботок 6,2 міліметра, а в моєї – 7,1 на цілий міліметр. Розуміти треба. Звичайно, ніколи тобі з конюшини взяток не візьме, а моя, будь ласка, бо хоботок». «Ой!» «Дорого мені той хоботок обходиться!» Вся ця розмова відбувалася аж надто голосно. Бойки намагалися якось заглушити незручність, викликану отими ношеними дарунками. «Ну, ви йдіть, а ми з Любою закінчимо на стіл накривати», – сказала Катерина Семенівна. Петро Васильович водив сестру по садку, де була в нього пасіка, розповідав про бджіл. Але почуття незручності, неприродності не залишало його, і він не міг щиро глянути в очі сестрі, і вона уникала погляду.